Med mindre end en uge til valgdagen banker vi på alle vandrørene og tjekker ind på de vigtigste kampagner og hotteste emner. Velkommen til Kampen om Amerika. Mit navn er Lars Grasborg Mathiasen. Og jeg hedder Anders Avner. Kampen om Amerika er 2020 valgt på 20 minutter hver uge her fra congressen.com dit danske medie om amerikansk politik. Vi udkommer som video på Facebook, på Twitter og på YouTube, og øh, som øh, podcast alle de steder, hvor du plejer at lytte til din podcast, hvor enten det er på Android eller Apple enheder. Programmet præsenteres i samarbejde med sortesokker.dk, kvalitetsokker, der matcher hver gang du åbner sokkerskuffen. Gå ind på sortesokker.dk-kongressen og brug rabatkoden kongressen, så får du 20% rabat på dit næste køber. Du kan også se vores fine særlige kongressen-kollektion Dagen. Nå, Anders, nu er det slutspurgt. Nu er der mindre end en uge til uh, den her valgdag, som vi har gået og holdt øje med i så lang tid. Det er næsten ja. ikke til at forstå, at, at der er gået fire år siden sidst. Nej, men uh, det føles mere som tre år og nogle måneder. Ikke? <laughs> som man siger. Som man siger. Men, uh, men Anders, uh, hvis vi skal prøve sådan at lave lidt status her med mindre end en uge til, til selve valgdagen og, og tjekke lidt ind på de forskellige valgkampe uh, og, og prøve at få et lille overblik og, og så give det videre til vores seere og lyttere. Uh, hvordan vil du så uh, betegne situationen, hvis man skal jeg prøver at måle den op imod 2016. Hvordan er 2020-valget så øh, lige nu? Jeg vil sige, forskellen på 2016-afslutningen og så 2020-afslutningen, som den i hvert fald ser ud nu her med mindre end en uge til valgdagen, det var, at det vi var cirka en lille uges penge før valgdagen i 2016. Der var Hillary Clintons tal pludselig for hastigt nedadgående, fordi at James Comey, mand der på det, som var chef for FBI, dengang, da der var 13 dage tilbage af valgkampen, havde genåbnet e-mail-sagen. Og det var altså virkelig noget, som var en glidende takling med, med duberne forrest i forhold til, til Clinton-kampagnen. Og det er klart, det betød en skrækkelig masse ting af negativ karakter for, for Clintons mulighed for at blive amerikansk præsident. Og det endte så også med, at hun tabte Uanset at James Comey med to dage til valget lige træske ind på sin her ja, Undskyld... Øhm. Jeg er godt klar over, at jeg åbnede sagen for 13 dage siden igen, efter den faktisk var lukket. Nu lukker jeg den en gang til, for det viser der faktisk ikke rigtig var specielt god grund til at åbne den. Det er, smagt, smagt, det, er det, der er en stor forskel, forskel altså altså på, altså på den, den gang nu. nu. Altså Biden, er Biden er godt kørende. Hans tal er stadig gode, modsat Clintons øh, på det tidspunkt i 2016. Bidens tal er ikke fornedregående. Han fører stadig både nationalt og i svingstaterne. Han har også langt flere penge, end, øh, end Trump har tilbage i, øh, i kampagnekassen. Og det er altså nogle af de ting, som gør, at øh, der er en vis forskel på, på den gang og, øh, og så nu. Og så kan man så sige et element mere. Vi har også talt om det i tidligere udsendelser. Lad os bare også tale om det igen nu her med, med under en uge tilbage af valgkampen. Antallet af folk, der brevstemmer. Early voting, altså det går jo gennem taget lige i øjeblikket. Altså det seneste tal er op på, hvor meget er det? 66 millioner eller noget i den stil har nu brevstemt. Altså, det er jo fuldstændig astronomiske tal, selvfølgelig også på grund af coronasituationen, men det vidner i hvert fald om, at vi kommer til, efter al sandsynlighed, at se en højere valgdeltagelse den her gang, end vi så i 2016. Og det er altså også en forskel mellem de to valgkampe, og en klar fordel for Biden. Og hvorfor er det det? Fordi det skal vi lige måske lige have slået fast, fordi at det... Øh... Det er der nogen, der, der snakker tit og ofte om, at, at høj valgdeltagelse er til demokraternes fordel. Hvad er den imperiske, hvad hedder det, begrundelse for det? Det er, fordi demokraterne i langt højere grad har tendens til at blive hjemme, end republikanerne har. Altså den republikanske, kan man sige, partidisciplin er meget, meget stærkere, hvad angår valgdeltagelse, end demokraternes. Altså de de klapper hælende sammen, og så stemmer de. Det kan godt være, at de ikke nødvendigvis gør det med jubel. Det er jo ikke alle republikanere, altså ikke de moderate republikanere, der er nødvendigvis flikflakket hele vejen hen til valgstedet af i 2016 og udsigten til at stemme på Donald Trump. Men de gør det. Altså, de gør det. Ud fra, at det er den person, partiet har valgt, så er det den person, man stemmer på. Og der er demokraterne, altså bare anderledes indrettet, det er som regel det her med, at de skal virkelig føle det. Altså det er den berømte, Republicans fallen, in line, Democrats fall in love. Og det gælder altså også bare her. Men det vil sige, tit er det sådan, at republikanerne, hvis der for eksempel er en lav så det var der i 2016, det var noget af det, der banede vejen for Trump. Fordi der ikke var tilstrækkeligt, der i de afgørende stater stemte Clinton. Og det er klart. Det er jo noget, det Biden også har prøvet at, øh, at gøre noget ved i, øh, i 2020-regivet. Altså, han har virkelig kørt hæftige øh, øh, kampagner i forhold til det her med at få folk til at registrere sig, for at mobilisere, få folk op af sofaerne, og indtil videre sætte det ud til at lykkes. Og det er også... Altså, da demokraterne vandt i 2008 med Barack Obama som kandidat, så var det blandt andet på grund af en høj valgdeltagelse, fordi man fik aktiveret en masse vælgere, man normalt ikke får op af sofaerne. Det vil sige, at en masse førstegangsvælgere en masse unge vælgere gik pludselig hen og stemte på et niveau, de normalt ellers ikke ville gøre det. det. var medvirkende til, at Obama så klart vandt over McCain. Og det er klart, hvis Trump han ender med at tabe på tirsdag, så er det blandt andet fordi Biden er lykkedes med at få mobiliseret vælgere og få valgdeltagelsen op der skal vi ikke lige prøve her, fordi at, når man nu sidder og nørder med det her ud og ud, ud, ud ind, øh, så, så, så jeg forventer nogen måske også, at vi er sådan lidt mere forberedt på at komme med et bud. Og du får det hver dag, næsten flere gange om dagen, gå går på prøvet lige nu. Men hvis du skulle sætte dine, dine sparsomme sparskillinger på, <laughs> på en af de her to øh, kandidater, skal vi give dem procenter? Hvordan vil du så gøre det? Skal jeg lægge ud? Er du mest tryg ved det? Skal jeg starte? Det meget vendet er det, du tænker er på nu. mit, mit velbefindende ja. i forhold til procentsætning. Ej, jeg skal da gerne våge mig ud på isen først. Jeg vil sige, lige nu, så vil jeg sige 70-30 i, i Biden forvør. Og siger, hvis man kigger på tallene i forhold til svingstaterne, i forhold til nationale målinger, i forhold til fundraising, der er tilbage osv., så, så burde det måske også være sat lidt højere. Når jeg alligevel sætter den på 70-30, så er det fordi, jeg kan simpelthen ikke slippe, 2016. Altså, jeg kan ikke slippe af med den her øh, lille reminder, der er det der... Øh, husk nu lige på, hvad der skete gang for fire år siden. Der lignede det også en klar Clinton-sejr, og så lige akkurat på målfoto vandt Trump i de her tre afgørende stater, Og lige akkurat alle de forhold, der skulle tippe ud til hans side, det gjorde det. Og det er ikke, fordi jeg siger, det mest sandsynlige er, at det også kommer til at ske den her gang. Men det kan ske... Og derfor tror jeg, at man skal være meget varsom i forhold til at begynde at sidde og tænke, at det hele er overstået, fordi tallene er gode for Biden. Det er rigtigt nok, tallene er gode for Biden. Jeg bør bare nødt til at sige, at jeg vil se det, før jeg tror det. Altså, så derfor 70-30, netop fordi der er stadig en vej for Trump tilbage. Men det mest sandsynlige lige nu er, at Biden han tager den. Og der af 2016, så er jeg endnu mere forsigtig. Jeg tror, jeg, jeg ser i nærheden af 65-35, fordi at jeg... Altså, der er jo stadigvæk de her, og det er jo det, man hører fra, fra rigtig mange meldinger derovre, er, at specielt republikanske vælgere, og specielt dig har Trump-vælgere osv., tager ikke telefonen, når meningsmålingsfirmaerne ringer. De vil ikke tale med dem. Det er jo lame media, det er lame stream media, det er fake news og alt det her, Så de er bange for at bidrage, og de vil ikke være med til at bidrage til en bølge der. Så der, så der kan ligge den her potentielle latente muskel af vælgere, øh, som, som, som vi ikke ser i meldingsmålinger igen. Selvom jeg ved, at øh, 2018 øh, der var meget mere skarpt på, på meningsmåling, og det er man også den her gang. Jeg hørte også Nate Silver ved FiveThirtyEight sige, at man er meget, meget klogere i forhold til sidste gang. Men der er stadigvæk den her ubekendte faktor. Hvad ligger der af vælgere derude, som ikke giver sig til kende The silent majority, som de også populære bliver kaldt. Har du også den der forunderlige, sige, usikkerhed omkring, at der ligger et større potentiale der, man de tror? Ja, det, det kan jeg i hvert fald ikke sige mig helt fri for, for det var det, der skete sidste gang. Altså, at... Øh Ja, tallene selvfølgelig er selvfølgelig ikke rigtig gode for Trump, men omvendt så var der et eller andet, hvor man tænkte sådan at når man var ude til de her valgmøder, altså de der valgmøder, som Trump han holdt, mm -hmm. ude til hans rallies og alle de her ting og sager, de mødte jo op i hopetal. Og, altså, og det gør de også den her gang, selvom der Det gør er, de også, trods for der er corona, og der er restriktioner og ting og Og dengang i 2016, der var ikke nogen restriktioner. Der kom bare ikke nogen alligevel til Glensons og Demokraternes valgmøder. Og det er altså igen, jeg vil sige det på en måde, den valgdeltagelse, altså de mennesker, som stemte Trump i 16, de gør det jo også i 20, langt de fleste af dem. Så for mig at se, så er den store ubekendte ikke så meget om, hvorvidt, at, at Trump måske får mobiliseret yderligere. Det har jeg lidt svært ved at se for mig, at han gør. Det, der måske i højere grad er, er den ubekendte, synes jeg, det er, om demokraterne får mobiliseret nok, og i de rigtige stater, så at sige, altså om de får mobiliseret til strækkelig grad i Pennsylvania, Michigan, Wisconsin og Florida. Afhængig af, hvordan det går. Altså, jeg er helt med på det her med, når man kigger nu, og man så sidder og siger, at allerede nu kan vi med sikkerhed sige, at Biden øh, står til 232 valgmænd, og dermed er han jo meget tæt på, fordi hvis han så bare vinder et par af de her stater, jeg lige har nævnt, jamen så er han jo home free, og så er han amerikansk præsident øh, til januar næste år. Ja, det er rigtigt nok. Men øh, igen, jeg, jeg har det bare sådan, jeg er blevet at jeg skal se det, før jeg tror det. Øh, fordi... Øh, der er stadigvæk en vej for Trump, og øh, hans vælgere er dedikeret, og, øh, og som sagt, de møder altså op de møder op med sikkerhed. Det er mere den usikre del, det er det der med, i hvor høj grad gør demokraterne, og hvor tæt bliver det umtryk, i forhold til øh, blandt andet de her tre russbæltestater. Og noget, som øh, er en lille smule forskel fra, fra, fra 16 og så til 20, øh, er jo, at øh, ved 16-valg, der gik der lang tid før, at øh, moderpartiet, altså selve GOP-kandidaterne fra, fra både begge kammer, altså både senatorer og medlemmerne, repræsentanterne, SUS, men som endte også kunne få omkring, faldt ind bag Trump og sagde, okay, han er vores kandidat. her gang er det så den anden, anden vej, der er flere, der begynder at undstige ham en smule, eller i hvert fald holde en lille smule afstand til ham, fordi de også er på genvalg. Og det leder så hen til, til, til de andre rigtig, rigtig spændende valg, senatet, og repræsentanternes hus. Lad os tage det mest magtfulde kammer først. Senatet, hvor der jo også potentielt er langt mest spænding. Hvad er situationen lige der, tænker du? Jamen lige nu viser tallene jo, at, øh, at demokraterne faktisk står til at flippe senatet. Altså, det er jo en, øh, en republikansk styret butik lige nu med Mitch McConnell fra Kentucky i spidsen. Og øh, et, et flertal, der lige nu hedder 53-47 i, i republikansk favør. Præcis hvordan et demokratisk flertalsudgangspunkt kommer til at se ud, det er lidt svært at sige med sikkerhed. Men der er stater som Maine, der er stater som Colorado osv., hvor det er alt overvejende sandsynligt, at den siddende republikaner, i tilfældet i Maine er det Susan Collins, i tilfældet Colorado er det Cory Gardner, står til at forgørende maskinen og dermed også står til at blive eks-senator om ganske kort tid. Uh, simpelthen ud fra, at de er for langt bagefter. Uh, henholdsvis uh, Sarah Gideon i, um, i Maine og John Hickenlooper i Colorado. Og det er klart, det betyder utrolig meget, hvad der sker. Altså, det er lige for, jeg vil sige, det er lige så vigtigt nærmest også i øvrigt i forhold til, hvis Biden ender med at vinde. Altså, hvis det stadig er det et republikansk senatsflertal, jamen altså så øh, kan du nærmest ikke sige lame duck hurtigt nok, altså så, øh, så kan han ikke foretage sig en pind de første to år øh, uanset om øh, Nancy Pelosi og øh, hendes, øh, hendes folk fastholder flertallet i huset som der så også er mest at tyde på, er tilfældet lige nu men det kan godt kunne blive lidt af en neglebider i, i senatet, altså det taler for, at flertallet det tipper fra republikanerne til demokraterne sker det og Biden vinder, jamen så er vejen jo også banet for, man virkelig kan, øh, kan trække USA i en markant anden retning politisk, end den har været trukket under Trump. Men, øh, men det kræver altså også, at senatet er med, men det er, øh, det er virkelig, virkelig altså en gyser, og øh, jeg vil sige, at jeg læser næsten lige så mange øh, artikler og analyser, og i øvrigt også tal omkring senatet, som jeg læser omkring præsidentvalget i øjeblikket, fordi det er mindst lidt så vigtigt, det der foregår der. Oh, meget, meget spændende, må man ja, sige. Ja, det må man sige. Øh, og så kan vi lige tage repræsentanterens hus. Der sidder demokraterne jo på, på magten, og Nancy Pelosi er, er speaker of the house. Det er hun jo nok sandsynligvis ikke øh, efter øh, valget. Altså flertalsleder i repræsentanternes hus, det kommer hun jo nok ikke til at være. Øh, måske ved ikke, måske hun... en overgang. Ja, men jeg tror, du, altså, du har jo grundlæggende ret. Altså Nancy Pelosi kan jo ikke blive ved. Altså damen er, hvad er det, 81 eller noget i den stil. Det vil sige, at uh, karrierenes afslutning nærmer sig. Mm. Uh, jeg vil så sige at det, det sådan scenario, hvis de tager flertallet øh, en gang til i huset, det tror jeg, at øh, de gør, at det ser sådan ud. Jamen, så, øh, så tror jeg, hun bliver ved, øh, men så tror jeg netop, som du selv indikerer, at det måske lidt mere er en glidende overgang. Altså, man begynder at gøre generationsgiftet klar dernede, fordi det er jo klart, at når hun er over 80, øh, så skal det til at ske. Det der så er det lidt paradoxale, det er jo, at hendes leutnant, hendes højrehånd, stand i højre, Altså, det er jo sådan næsten det britiske kongehus om igen det her i forhold til øh, dronningen Elizabeth og prins Charles, fordi han er, jeg mener det er 76 eller noget af den stiling. Øh, så det er jo ikke sådan, at man tænker, men vi har en frisk ung mand nede i lederne som står klar til at overtage, når hun en dag træder til side. Øh, ja, vi har en ældre herre, som egentlig også burde med ud i det her generationsgifte, Øhm, hvis der er, øvrigt, er nogen folk derude, der sidder og tænker, at Stanley Højer, det lyder en lille smule dansk, så er det faktisk ikke uden grund. Han er halvdansk, hans far er dansker, og Stanley Højer er den amerikanske version af Sten Højer, øh, for det ikke skal være lov, så er det blevet til Stanley Højer, i øh, øvrigt formand for det her danske korkus, øh, som... Øh, i hvert fald ved lejligheder, når vi har brug for at markere det danske-amerikanske forhold, jamen så, øh, så er Stanley Højre klar blandt andet til at tage imod øh, ministre og så videre. Nå, det var et tidspring, men det, der egentlig er vigtigt her, det er dernæst, jamen så skal man ned og kigge i forhold til, hvem kunne så være. For jeg, altså, jeg tror, sådan en mand som, øh, som Clyburn fra... Øh, nede for South Carolina, er et rigtig godt bud på den næste speaker. Altså, når Nancy Pelosi på et tidspunkt ikke skal være den længere, så, øh, så tror jeg, at Clyburn er et godt bud. Han er også tæt på Biden i øvrigt. Altså, en af de vigtige kræfter, som var med til at sikre Biden-sejren i, øh, i South Carolina øh, under primærvalget, det der blev vendepunktet for, for Bidens kandidatur. Øh, det ligner et godt bud, øh, ved jeg sige, men jeg er fuldstændig enig med dig. Jeg tror ikke, øh, at Nancy Pelosi nødvendigvis øh, har hammeren i hænderne ret mange år endnu, øh. Men, øh, men i første omgang tror jeg, at hun, hun tager den øh, i tilfælde, at de sikrer flertallet mest af alt for lige at få øh, sikret overgangsfasen. Men så tror jeg også, at det kommer. Er du også rimelig sikker på, at repræsentanterne forbliver på demokratisk flertal? Jeg vil sige, det vil i hvert fald være meget, meget overraskende, hvis det tipper, øh, det må jeg sige. Altså alle tallene og alle prognoserne, der kommer lige nu, viser, at, øh, at de fastholder det. Og øh, man siger, endnu mere sandsynligt er det også, hvis Biden vinder præsidentvalget, fordi der så også er downballot. Effekten, altså det her med, at man så både har stemt på præsidenten, eller på præsidentkandidaten og så også på partifælderne, partifælderne ned gennem rækkerne. Så er så den grund også, at ja, man lige nu taler mest for, at huset forbliver demokratisk. Så her til slutspurten, hvis man sidder derude og tænker, hvordan skal jeg bedst holde øje med det, udover selvfølgelig at læse alt, hvad vi skriver ind på kongressen, Det er jo et godt sted, og man kan gå ind og blive medlem i dag, så kan man få adgang til alle artikler, som jo jeg varmt kan anbefale, fordi vi har masser af eksklusivt stof for vores medlemmer i kongressen. Men hvis man nu skal sidde derude og tænke, okay, hvad kommer til at være udslagsgivende? Hvordan skal vi holde øje med kandidaterne her? Og nu tænker jeg selvfølgelig på præsidentkandidaterne her i slutspurten. Hvad synes du er vigtigt at notere sig? Jeg synes, man skal holde øje med, hvor de er henne. Altså helt fysisk, øh, hvor er de henne? Altså, øh, hvem, øh, hvem er det, der prioriterer at være hvor? Øh, altså, hvor er Trump henne? Hvor er Biden henne? Hvor er deres bedste folk henne? Altså, lige nu har Biden for eksempel sendt øh, sin gamle ven Obama øh, i arenaen nede i Florida. Det synes jeg er interessant. Der er også kommet historien om, at Trump er ved at løbe tør for penge, og derfor ikke rigtig kan annoncere nede i Florida længere heller. Altså sådan nogle ting skal man holde øje med. Man skal holde øje med det der med, hvor er de rent faktisk henne, hvor føler de sig sikre? Hvor føler de, at der er noget at slås for? Ja, fordi deres rejsemønster her til sidst er jo drevet data om mållingerne og udelukkende, hvor de skal hen og skynde sig og flytte nogle stemmer. Det gjorde, det gjorde Trump jo mesteligt i 2016. Han kamperede jo op i de tre delstater, ja. som til sidst gav ham valget. Tror du, vi kommer til at se ham slå, slå lej op igen? Ja, jeg i hvert fald øh, måske ikke helt lige så en til en, som han gjorde det der i 2016, men jeg tror, han kommer til at bruge meget tid der især måske i de stater, hvor han måske tænker, at det stadig kan lade sig gøre, eller hvor han i hvert fald tænker, at der er en mulighed for at, at kunne flippe noget. Men det er klart, altså man skal holde øje med, hvor er de henne, hvordan bruger de deres penge også? Altså, hvor annoncerer de, og hvor annoncerer de ikke? I hvilke stater trækker de sig ud, og i hvilke stater giver de den gas? Og så også på hvilken skala? Altså det er jo ikke nogen hemmelighed, at Trump er ved at være levet tør for gyser efterhånden. Så hvad kan han egentlig? Altså kan han, øh, han blitse øh, her afslutningsvis? Nej, ikke på den øh, skala, han godt kunne tænke sig og måske også kunne have brug for. Og det betyder altså også noget. Og så vil jeg sige at den sidste ting, man skal holde øje med, det er altså det her med valgdeltagelsen. Altså de tal, der dagligt kommer i forhold til early voting og, og alt det her, som vi snakkede om før. Hvis det bliver ved med at køre i den her skala, som det gør nu, jamen for det første, så er der også færre og færre stemmer tilbage at kæmpe om, jo længere vi kommer hen til selve valgdagen, hvilket også ændrer dynamikken, samtidig med, at det også fortæller os, eller giver nogle rimelig klare indikatorer på valgdeltagelse, og dermed også på, om den bliver høj eller lav, hvilket betyder noget. Så jeg vil sige, at det er nogle af de ting, man skal, man skal holde godt øje med. På senats- og husområdet, jamen der vil jeg sige, Kig på, kig på talene. Øh, altså, hvordan står de? Øh, og øh, altså, hvad er spændende? Altså, vores øh, gode kollegaer inde på, på World Club Politics har jo lavet det her, som de kalder battleground- øh, staterne. Mm. Øh, kig på dem, og så kig på tendenserne. Altså, øh, jeg vil sige, at øh, det, det er i hvert fald det talmaterial vi læner os af op af her på, på mediet, og det, det er altså fordi, de er de bedste. De her rødder, Carl Cannon og hans kammerater derovre, det er altså det, de kan bedre end nogen andre i forhold til, til talknusning. Så jeg vil sige, det er de faktorer, man skal holde øje med. Og så synes jeg måske også, altså, det er jo sådan lidt mere sådan lidt kulørt, men det er da lidt skægt også. Øh, skægt, når man er nørdt men ikke desto mindre, så, så vil jeg da indrømme. Jeg synes faktisk, det er noget, som er værd at holde en smule øje med, at øh, der ser også ud til at være potentielle overraskelser øh, i pipeline, altså på den måde forstået, at øh, en stat som Texas lige nu, Lars, med under en uge til valgdagen, der har vi faktisk en situation, hvor Texas er rykket ind som værende too close to call, altså rent dødt løb øh, i præsidentvalgsregiet. Der kommer så sågar enkelte målinger, der giver Biden føring over Trump. Altså jeg vil sige, apropos hvad vi snakker om indenligvis med det der med at se det før man tror det, sådan har jeg det også med Texas i forhold til 2020 og præsidentvalget. Men alene det, at det er så tæt dernede nu, at vi faktisk sidder og vi ikke ved med sikkerhed, om republikanerne sikrer sig sejren i, i Texas her med under en uge til valgdagen. Det fortæller altså også noget om, at der er også potentielle overraskelser, der ligger og lurer i i næste uge, og det skal vi altså holde godt øje med også, og det kommer vi også til. Næste gang vi to kommer til at tale, også på den anden side af valget, og vi kan godt sige allerede nu, at vi kan ikke love, at vi udkommer onsdag efter valget. Det er faktisk helt sikkert, at vi ikke gør det. Vi venter til, vi er i nærheden af et resultat. Og det leder mig så hen til det afgørende spørgsmål. Eller slut? slutspørgsmål, <laughs> Anders. Fordi der er jo rigtig, rigtig mange medier, der nu er begyndt at kigge tilbage, fordi den situation, vi kan stå i nu, er jo øh, lige ind i 2016, hvor man jo var tæt på at begynde at snakke om en, en omtælling i nogle delstater, men hvor øh, hvad hedder det, Hillary Clinton så øh, valgte og kaste håndklædet håndklæde i ringen. Men vi skal bare 20 år tilbage til valget i 2000, hvor det jo gik fuldstændig i selvsving i Florida, og hvor vi var nede og fintelt til de sidste par hundrede stemmer, før at uh, højeste ret har afgøre det hele for dem, og hvis man ønsker at dykke ned i det, så kan man jo gå ind og høre vores, eller se vores uh, anden serie, der hedder Valgmandskollega, som ligger på, på satte, hvor vi også dykker ned i valgkampen 2000, og nogle spændende historier, blandt andet Thorsten Jensens private historie omkring ja. <laughs> hvad det koster nogle gange at dække et amerikansk præsidentvalg. Ja. Men, men kan vi stå i den situation lige nu, eller kan vi komme til at stå i den situation igen her i 2020, at vi skal have et langestragt valg afgørelse, der går langt ud over den 3. november, måske også ind i december? Ja, det kan man i hvert fald ikke afvise. Især hvis det bliver tæt i nogle af de her stater, som for eksempel Pennsylvania eller Florida eller Michigan eller Wisconsin, så kan man bestemt ikke afvise, at der kommer et, et juridisk efterspil, som også kommer til at vare mere end bare et par dage. Sige, det er i hvert fald det, der også er forlydende om, at man gør sig klar på. Altså i skrivende stund er der, jeg mener, det omkring 600 jurister, der er knyttet til Biden-kampagnen. Det er altså flere, end der må være til en Superliga-kamp i øjeblikket. Det er ret mange 600 jurister, skulle jeg altså sige. Og det vil sige, at du har en situation nu, hvor de gør sig klar til, det næste, til den næste fase... Så jeg vil da absolut forvente, at Trump vil gøre alt, hvad han kan for at udfordre det her juridisk, især hvis det ender med, at han taber øh, på tirsdag, så tror jeg virkelig, at han vil prøve at udfordre valgets legitimitet, prøve, som han kan øh, få det i retten, prøve, som han kan ændre øh, slets gang på den baggrund. Så jeg vil da sige, at øh, der er al mulig grund til, at folk derude forbereder sig på. At bare fordi valgdagen er på tirsdag, er det ikke det samme, som at det så slutter. Der kan godt komme et efterspil, som varer et godt stykke af november, og som du siger, potentielt set måske også ind i begyndelsen af december. Det kommer ind på, hvor tæt det bliver, fordi det er klart, en klar sejr, uanset om det så er til Biden eller Trump, jamen, så er det lidt sværere at rejse øh, det her juridiske og det er også sværere at finde legitimiteten omkring det, øh, hvorimod at øh, en tæt affær, jamen øh, så kan det godt gå hen og blive en... Øh, Juridisk slagmark det meste af november måned, og det, det må vi jo så tage med. Og så en lille krølle til det er jo, at den nye udpeget højesteretsdommer, Amy Coney Barrett, har sagt, at hun vil undsige sig selv fra at stemme, hvis det kommer i højesteret. Altså hun vil så potentielt tage sig ud af ligningen. Og så kan vi have en højesteret med otte dommer, og øh, så kan det jo ind. Uafgjort der. Tak spids for et øh, drama, vi så kan stå i. Nå, ja, det hæftet. ikke flere konspirationsteorier herfra. Det var kamp om øh, Amerika for den her gang, og som sagt, vi kan altså ikke, vi er ikke tilbage onsdag i næste uge, men når vi mener, vi er klar til at kunne sætte nogle streger under et andet. I løbet af dagene eftervalg valget, så kommer vi altså med en, en postvalgudgave af Kammermerika, som jo altså kommer fra kongressen.com, dit danske om amerikansk politik.